O salatu, o salamu ala Rasulënë Muhammed, o ala alihi, o ashabi, o men tëbi ahum bi ihsan ila jomiddin. Allahun e zugele falëndërojmë, vetëm për ti ndim dhe falëja kërkojmë, lavdatat bëkimet Allahu qofshim bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, bi familën e ti shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë dherin ditë në fund të kësaj bote. Shikua e stëndëruarë, mirë se takohemi përsëri sonte në takimin tonë të radhës, në emisionin tonë tashmë të njohër për juve që ka thot feja. Dhe sikur që e keni të njohër, jemi në transmitim të drejt për drejt dhe emisionin e kimi ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë është një përkujtim, pjesa e parë është një loj odzimi dhe mësimi për të gjithneve për balë temave të ndryshme se qka thot feja për to. E pastaj hapim mundësin e inkuadrimit të juaj me telefonata për të pritur pyjtjet dhe sugjerime që në vinë nga anë e juaj. Në takimet e kaluara kemi pasu rasën që të mësojmë dhe të uh, shtjelojmë temat që flasim për dukurit negativë. Qka thot feja për dukurit negativë? Qka thot feja për e të gjitha ato që janë për hapu në shoqërinë tonë dhe janë të qçi dhe të shëmtuara. Edhe pse padyshim kanë mbetur shumë nga ato që nuk patëm mundësi ti trajtojmë, ngase dëshirovam që t'i ja hapim mundsinë temave të tjera që edhe për tu kemi shumë nevojë. <clears throat> Tema që do të filloj që nga sonte ta trajtoj Melen e ndohmanduar e në vijim është një temë që është e ndërlidur me besimin ton, është një nga temat më të rëndësishme, të cilat kanë dikim të madhë një jetën e besimtarit. Ato krasë që japin kuptim jetës e ti, edhe i silin dobit e tjera të shumëta, që me lejnë e latë mërnuar, do të mundojmi që nga sonte të fillojmë ti, përmendim dhe prezentojmë. Tema që do të, të fillaj të flasë, sont e shikuar dhe në vijim në emisionet e tjera të rradhës është çka thot te fja për botën e përtejme çka thot te fja për ahiretin çka thot te fja për të gjitha ato zhvillime që ndodhin që nga momenti kur njeriu i mbyll syt dhe del nga kjo botë e deri në destinacionin e fundit të tij në udhimin e gjatë në botën e përtejme ka zhvillimet e shumë të interesante, të rëndësishme për neve, që shpesoj që ta kinë dikimin e tyre në jetën tonë të përdeshme, që ta e përmjërsojnë kualitetin e cilësin e jetës tonë dhe të nëndihmojnë në të kalimin e shumë së proave dhe të lasheve në jetën e kësaj bote. Shukos në ruar, besimin e botë në ardhshme është, një nga boshtet kryesore të besimit të në Alana Zaugjel edhepse e ka një pozit të madhe të rëndësishma vendimtare për besimin e gjdo kujtë për neve patë këtësisht ju të gjithë ata që deklerohen si musliman e kanë të qartë këtë besim ju të gjithë e din realisht që farë në nkuptan të besasht në botën e përtejme Ju jo të gjithë e kanë bindje atë që na ka lëndruar për të. Lidhem me këtëm Allahu xhalleu ala dhe Muhamedi sallallahu aleihi ve sellem. Andaj duke pas parasysh kët dallim të madh mes trajtimit kuranor të kësaj teme dhe gjendjes tonë që kemi për ballë soi, është e domosdoshme të flasim për këtë. Temë. Në shumë vende në Kur'an shiku e në ruar, Allahu gjallëvara fletë për këtë bot, e cila egzistan, e cila është e vërtet, e cila është vazhdimësi e jetës në këtë bot. Dhe nuk është kjo bot fundi njëriut, por njëriut në këtë bot fillën një uëthim të gjatë të ti, deri në desnacion e ti përfundimtar që është gjenneti apo Allahu në ruajtë jhene me. Ësë ka fakte të pamohshme, edhe fetare, por edhe logjikë shkencore, edhe fakte nga natyrësia e njerëzit, që flasin për vërtetin dhe saktcinë e tërë kësaj që po flasim për ta, megjithatë ka nganjërit ose e mohojnë kët ditë. E mohojnë kët botë. Jo që nuk punojnë për te, por edhe talen me ata që besojnë në botë në përtejme. Dhe zakonisht, aja me cilën tentojnë të bindin vetë në ty nëse e kanë me të drejtë, është shumë e oltë edhe shumë shumë jo, jo e logikshme, jo, jo argumentuar, jo e rësyshme. Nga se fakti vetëm që njerëzit në qovës është fakt, dhe përse nuk është fakt kjo, por për po themë, uh, arsia e vetme që i shtuje njerëzit të muhojnë këtë dit, të muhojnë këtë bot, është se nuk e shohim, se kush në karë për e atje, e kështë të më rathë, muhojnë rinjalljen, muhojnë logarin, e shumë të tjera. Por ka nga muslimat, e besojnë këtë dit, por kjo dit dhe kjo bot, si ku e nëruar, nuk e kanë dë një ndikim, nuk e kanë dë një ndikim të theksuar efikas një jetë në njerëzve, e që e bënë këtë besim pas taj të thotë, të pandikim, të parënësishëm një jetën e muslimanve. Andaj, si kur që përmenda, në shumë vendën e Koran është përmendur kjo botë, qoftë në mënyrë të përgjithshme, Apaçov në mënyrë të detajzuar, duke i përmendur Allahu xhelleu ala shumë nga detajet që do të ndohen në botën tjetër. Duke përmendur Allahu mënuar shumë nga ngjarjet dhe zhvillimet që do të ndohen në botën e përtejme. Dhe një nga ato zhvillime më madhore, dhe nga stacionet më të rëndësishme të botës së tjetër është xheneti. Që do të thotë ky është vend banimi, me stacione i fundit i njerëzimit sa ko ajetët që flasin për gjenët, edhe si gjenët i përmendur, por edhe me detaja për bukurit dhe stolit, dhe mirësi dhe begatit e shumë të që Zodë i Gjellewale i ka dërnë këtë vend të begativet dhe të mshires, në në tjetër, të gjenemi, një vend i denimit, një vend i të mërë shumë, sa ko ajetët që flasin për te. Ku është ndikimi në tenton nga këto prezantime dhe nga këto përshkrime hyn ora të këtyre dy vendbanimeve ringjallja zhvillime që do të ndodhin ditën e gjykimit llogaria logaridhënia kalimi i orës së siratit është shumë e shumë të tjera që janë të rëndësishme të njohim se ku ndruar njujë që lëshohet në bindje dhe bindje që shëndrot në një mëtarë që në lëviz për para, në bënd të jemi aktiv, në gjallëran, në afronë më Allah në gjallëvala, i apë kuptim jetës në këtë botë. Antaj besimi në Allah në gjallëvala nuk duhet të një besimi thotë, një besimi pandikim, një besimi pa fryta, betëm besim ashtu të të urek, përtu e ti apë gjallëri. Besimi në Allah në gjallëvala, i apë gjallëri besim tarit. I jabjel, apë, i apë, fuqi, jep, vullnat, jep ambicja, e atërë, është këj besim në njëvej një duhur. Së të qoftë, në fillim të kësë sure, në fillim të, duatëm, të Koranit, në fillim të Koranit, në fillim të surës e lbekara, të surës e dytë në Koran, surëja më e ma dhe në Koran, Allahu Gjelle Gjelaluhu e përmenë ahirejtën ma dje përmendë si njënga cilësit dhe virtutet kërësore me të cilat dalohen njerët e devat shumë që kanë përfitu nga Korani. Allah ozatë, dhali këll kitabu laro i bëfiji, kjo është në liber, Korani, që nuk ka pik më dyshën ta, hudan një lëmuttekin, kjo Korani i udhëzan, dhe përfitojnë nga nga ky Kur'an njerëz të devotshëm. Njerëz që janë sinqert, i çaosën këtë Kur'ani pa paragjykime, i çaosën këtë Kur'ani me respekt dhe me nder, i çaosën këtë Kur'ani me bindje dhe pa paragjykime, këta përfitojnë. E kush janë këta? Si duken këta? Çfarë bëjnë këta njerëz që janë të ktill? Allahu xhalla wala pastaj vazhdon dhe përmend një varkë të cilësish të tyre, dhe në kuadrë të kësaj thot, o bilë akhiratihum ju kinun, dhe ata janë të bindur, ju jo e njohin, ju jo besojnë, por ata janë të bindur në egzistimin e ahiretit. Ahirat, akira, është botë a tjetër. Akira nga së është e fundit, Skop pasoj bot tjetër. Nuk ka pasaj stacion tjetër. Nuk ka pasaj jet tjetër. Ajo është e fundit. An-day akhirah. Dhe është chuetur me ama të shumt edhe dita që shënon fillimin e kësaj bote, e çerdita kiametit. Ti ama ditën e ngritjes dalës për Allahu Azza wa Jell. Dhe vargu nga zhvillime që do ndodha ditë edhe ka marë e mërtimet edhe dita që fillen me të kjo bot, por edhe kjo bot në përgjësi që është fundi i jetës e njerëzve. Dhe është bot e përhershme dhe e përjetshme, nuk ka fund dhe nuk ka vdekja mënte. Dhe është rëndësishme, djetarët i shtamë dhe nërruar, ose paras të jetarët i djetarët duhet të them këtë, në starrujmë, ka shumë argumente, nuk ka nevojtë të argumentojmë, për kët ditë. Nga sa ka shumë edhe çdo faqe të Kuranit që e aqil, flet për kët ditë. Por ne edhe kur shpalosim zhvillime, ngjarje, stacione që do të kalojnë njerëzit në botën e përtejme, do të përmendim pastaj në kohët e kësaj edhe argumentet e tjera. Por e përmenden nyajat, sa për ilustrim, dhe gjithashtu Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem na diten që e transmeton Muslimi në Sahihun e tij hadithi njërë i gjatë, hadithi Amr ibn Khattabit, ardhja Allah, anhu që një fletë, se një dit duke ndajur me pejgamberin sallallahu a.sallam, ardhë një njëri që ditë shumë. Do të të të nuk shi eshin te shenjet e uthtimit. Përmendës se i kështë e pasë teshtë e bardra, teshtë e bardha i ka pasë, do të të të njëri me teshtë atë bardha, vetëm të të të të venit se njëri ju në uthtim shkjeti nuk mund të këtë teshtë e bardha O çudit as nuk e njihinin, por as nuk e kanë shenjat udhëtimit. U velt pranë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe e pyeti disa pyetje. Një nga ato pyetje që e pyete tha: "Mel iman. Çka është imani? Çka është besimi?" Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ju përgjigë: "En tu'mina billah. Imani besimi është të besosh në Allahun, të besosh në melekët e Allahut, të, të besosh në librat e Allahut, të, të besosh në të dërguarit e Allahut." O bil-yawmil akhir. The besim është shtyllë e besimit është. Ku është themelori i besimit është të besosh në ditën e gjykimit, në botën e pastejme, në botën e ahiretit. Dhe kjo është e qartë tash dhe është prezantuar në shumë ajete në Kur'an dhe në hadithën e dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka shumë dobi që ne shpresojmë, shikonë ndërruar, se do t'i realizojmë dhe do t'i kurrim së bashku në këtë ullëtimin tonë në botën tjetër. Ka shumë. Unë duat t'i përmeni disa përtynë, shkurët e meshtë. Do bia parë që shpresojmë, të realizojmë është, të njohim Allahun më mirë për mes besimet në botën tjetër. Na kemi në ujë me njohë të launë gjallë e wala që njohë janë dhe Allahu gjëllewala, tjabë kuptim jetës ton, të në mësën si tjetojmë, si të ndihemi, si të, si të kriom raportim e tjerët, si të kuptojmë kënë gjari, si të anëllëm kënë zhvillim, njohëja Allahu të në mundësën këtë. Si të i pretojmë adhurimet, qëfar kuptimi ka në adhurimet, qëfar shije ka në adhurimet, qëfar prejtimi ka në adhurimet, të gjitha këto, nuk mund të iarim në qoftë të n E njuhi Allahot aso gjelë bëjt për mes rrugëve të ndryshme. Njën nga të rrugë është. Njuhi e ditës gjukimit. E si kështu. Ga se Allahot gjelë lewale a është falis. A është falis. Nuk mund të njuhim asë përse afermi njuhi në Allahot gjelë lewale në qofë se nuk e njuhim ditë në gjukimit. A ditë e kuptën se sa është fali Allahot e madhe. Ne e njuhim Allahot si bujarë, po jo sa duhet. Vëllaj, kërë e njohim din e gjukimet, e njohim drejt bujarin, e Allah o të zogjel. Sa është Allah o bujarë? Sa i jepë Allah o krije samet e ti? Sa shumë fish i shpërblen për punët dhe angazhimet dhe sakrifica që këtaro bi kam bërë në amër të Allah o dhe në rrugun e ti? Nuk e njohim fuqinë Allah o gjelë e gjelalu hu dhe ashparsin e dënimit e ti? nuk më tani jemi drejt përveç se përmes një ose botës tjetër. Nuk e njohim drejt as pushtitin e Allahut Azza Xal përveçse nëse ka të për këtë bëjmë përmes ditës së gjykimit. Ka së kët botë Allahu Xhelallahu ve Kabe u Kabe njerëza pushtitë. U Kabe njerëza u Kabe njerëza fuqi. Dhe sa nga këta njerëz e kanë çpërdorin kët fuqi dhe Shfaqësit të pamposhtër dhe shfaqën se nuk ka kush i mund, si kush i kanë thënë njësa popujt më erëshëm, kush është ma i fuqishum se këni. Kush, ne i matë fortit, ne i matë fuqishmit, ne i matë... Ne i me këtu e të pamposhtër. Shumë njerës mashtruen pas këtyre deklaratëve. Shumë njerës fatkeqësisht eh, prezentimi këtyre muskove e falco, i friksojnë dhe njerëzë dhe nuk mund të qëtësojnë vetën tonë si ku nëruar, nuk mundemi të bindemi se është ndrysh nga që të thoinë, përvecë se qofë se njohim Allahon. Dhe realisht e njohim Allahon gjallë u ala, me shumë argument dhe në këtë botë, por kjo shfaqet shumë madu këtë shumë botën tjetër. Para me ndoni njëri që në këtë botë, ka pos autoritetë, E ka pas pasurija postate e ushtri e fuqi e ndikim por ka qen mëqatar dhe i padrejt ka qen ju besimtar dhe mohues subhanallahu kur ema Allahu xhellahu ala dhe e hudh në xehannam dhe Allahu i thot limanil mulku l-yawm i kujt është sot pushteti sundimi i kujt është sot s'ka përgjigje të gjith janë të heshtur të gjithë janë të frikësuar, të gjithë, s'ka përgjigja. Allahu thot, lillahi l'uahidil kahar, sa dështë, dhe gjithë mund ka qenë, po shteti, i zote që është i vetëm, kahar, aj që i më poshtë, aj që i posht, më poshtë, kërë e neqet, në ndjelartët, më huësit. Përndaj, fuqia Allah, Gjallera, ku dojtë që silimin e shfachet, Por është një shfa që e posaqme ditë një gjukimit. E shumë, e shumë të tira që ndodhë një gjukimit, e që njohja e jonë dhe këtyre njëjarive dhe njohurit tona për këtë botë, në ndihmojnë me njohë të lanë gjallë lewala. Dhe kjo është do bia me malë që e, e, e, e arrimë ne një gjohë se e njohëm këtë botë. Ashtë, ma... Krozi mbi tirë e pa kras ushma. Asë begatia më e madhe në këtë botë ta njohim Allahun xhallal xjalalu. Njoha që na ushën Zëmër me dashuri. Dashuri e cila na lëviz me ëndijë dhe kënaçitë ti për ulemi, ti na shtrohemi, ti ndihm adhurimet dhe ti shillojm ato. Dashin dhe Allah xhallal xjalalu, a cila i largon të gjithë thamedhën dhe hezitimet, na bën timin të qendruar me stabil pa u hamendur fare në marrë një qëndrimeve të dura, që Allah është i knaqër me to. Dëshurien dhe Allah është a o gjellë, që ku e të nërruar, lehësën të i kalimin e të gjitha së proveve në këtë botë. Dëshurien dhe ti. Nuk kemi mundës i vëllahi me edashnë që në të kënjohem. Nuk, nuk mundë me edashnë. Mundë të pretendojmë, mundë të mendojmë se edojmë, por të ndijem dhe të aprejetujem këtë dëshurien dhe të knaqë nuk mund të arim këtë në qëtë nuk e njohim. Dhe të shojmë të ndjekim qdo rrugë që në ndihmon në njohin e Allah të aso gjelë. E njohja dhe bindja dhe besimin e botën të të tërë, në ndihmon në masë të matë të njohim Allah gjelë të gjelë lëhuala. Të shojmë praktikisht reflektimin e emrëve të Allah të gjelë lëhuala dhe sisimet e ti, ditë në gjukimit. Kjo është do bje madhe, që neve në duhet. E e arrij. Shikoj ndërruar është. Ne i dim gjërat, nuk na mungon deturia, shikoj ndërruar. Na na e dim çka mirë, dim çka keq, po prap nuk po lëvizim si duhet në drejtim të së mirës, do nuk po largojmë sa duhet nga burimet e e së keqës dhe nga veprimet e këqija. Nuk po largojmë sa duhet. Po teoria po ekziston, msimi po ekziston. Ligjërota po ka libra, po ka, po nuk kemi si duhet. Çka po na mungon? Çka çka çka çka po na mungon? Çka po na mungon? Po na mungon vullnet e ambicia. Pra duhet ne, ne, ne shtyty te përpara, një, një, një, një, për një vullnet për të punuar, për të angazhuar. Gase po jetojmë në një mjedis që të zgënjen, që të dekurajon që të demotivan, nuk t'jap shpris për të vazhdo më të utje. Dhe gjitha këto rëthona, ne e kanë konsumuar fatë këtë si shvulletin dhe ambicin, në duhet një, një, një, një fuqi, një ushqim kalorik, që i japë jap shqytja shpirti tonë, zamërave tona për të vazhdo më të utje. Dhe në qovë se këtë kërkojm, e kërkojmë, atëherë e gjimë kompletë, komplet, atë që na duhet, atë që na mungën, në besimin tonë dhe një gjykimit. Së son njerës, për shembul, për shkak të mungesës së, së... shëqërisë, i vetëmuar. Ma shumë i ka shukë që nuk falen se që falen. Shumica e njerës që janë përrëthinu, nuk janë rukë të zote gjellë gjeralu. Dhe vetëmia disi e dhe kurajenë. Disi, disi, nuk japë vëllet edhaj me vazhdu me konë shokë që falë edhe në isha falë me konë që shokë që ti kam të mbuluara edhe në isha mbulu disi veç vetë pa kimi dita gjukimit në që se nje mirë tjep me kuptu se jo nuk je vetë jo nuk je vetë ka shumë e shumë e shumë e shumë nga njerëzit me, me, me, me, nuk, shum, nuk mund të njëmrojnë nga ata që do t'hinë gjennet. Që kanë hinë gjennet, përshka kësi ka kërë obligimet. Dhe kur futësh në këtë tërsi njerëzësh, atë rejë thujë do këtë pakicë. Pra ndaj, shumica atin këra janë, po e gjenë të ditë e, dit e gjykimet. Qëta është tëtë, nësa njerëzë për shambull, të bojë mirë, angazhojën, po nuk e ja marën mirë njohen e, e, e, e. E, e, e kërkuar, nuk e marrin një laj lavdate që i stimulan, i përkra. Dhe është kënje. Kur e din se din e gjukimit, Allahu du të akompenzan tër mundin, haroin këtë botë. Haroin mirë njët e kësaj bote. Haroin lavdate të kësaj bote. Nga se a ka kompenzim mëj mirë për punën të ndë, për angajimin të ndë, se gjenitit më di edhe me më dhe se kaq, se kënësia Allah të Zovqel. A në njëri di kër e din, se do t'i kompenzot mundi, dhe në në të të tërë, për bolë sëprove të saktuara, shpeshë në do të dekorajuemi, jemi lodhë, smundja, varfria, borqët, telashet, problemet, e kështu më radhë, lodhët njëri dikur. Ajo që nuk e lenë, më u lodhë, ajo që jemi bonë gjithë mund të gjallë dhe aktiv besimtarin, dhe besimtarin njohja e ditës e gjukimit, njohja botës që të të të të të të. Subhana Allah. Paramëdev e të këmë këtë hadith, ku Muhammedi sallallahu aleyhu sallim thët, do të sile ditën e gjukimit, njeri jo më i përvojtur në këtë botë. Njeri ma të hekt nuk ka, kjo është njeri ma i hekt në këtë botë. Ndaq me varfri, ndaq me smundi, ndaq me telashe, ka hek, fart ka hek, por ka qimë besimtar në landjel e gjelalu. Ka qenë pa thyr. Ka qenë drushur. E merr Allahu xhallehu ala ka t'nireshë kuon zëvor. Kështu ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, ne duhet të besoj kërcbindje. Kjo shpallje. E merr Allahu xhallehu xhilanu shiku ndruar dhe e fut në xhenet kështu dhe nxir. Më s'njera, e futet më herë. Do të jeli zhytje momenti vetëm e fut dhe e nxir më herë. Kaç kanë xhenet kënjeri. Çoste, të shkurtar shumë. I thëtë Allah Allahu Jalla wa wa'ala, Ja abdi, hëllëra ejtë buësën këtë të o robiam, a qata, hi ke hi keqë nëhera, ke vujtë nëhera, e kun smutë nëhera, thëtë, kur rozat, kur së kom hitë, gjithë jim kënaqë, subhanallah, një hyrë janë gjennet veç, një hyrë janë gjennet, ti harën të lasët, e brengat, e galet, e smunit, keqë e ke ponë së këtë vëtë. Dërsa, si lë ditë në gjekimit njëriju, që, nështë ta, ka pasë këna të si, nështë ta, është, e, ka pasë, ka pasë fuqin këtë bëtë, pasuri, ka leviz, ka hongër, ka pi, ka pasë, por fatë këtë si eshtë, në logaritë besimit ati, e kam hua Allah në gjellë në gjellë në hu, s'ka besu si duhet, ka qenë më katarë, e ka këtë përdojnë begatit Allah në gjellë në huala. E merë këtë njeri, thotë Muhammedi sall Allah e mërë këtë njërë dhe e fudë në gjëhenem, kështot, Beq, dhe e nëzirë. Fëqë një zhyti të shkurt, dhe den. Thot jam, di, hel rëjtë në imen këtta, o rob jam, a ja kënash nëherë? A të kujtojtë nëherë që i ke? Thot, korë rëzës jëmë kënash, gjith, gjithë këm jekë, gjithë, gjithë, i hekti më kënë, gjithë, korë kënash jëmë. Subhanë Allah, një zhyti në ja harran krek nacit që ka tentuar me i fitu përmes gjinoheve përmes shkeljes së ligjeve të Allahu xhallahu ala përveç përmes shpërfilljes së obligimeve ndaj Zotit xhallahu xhallalu një rrugë në xhenem ja u ka krek nacit andaj ne u ja kësaj na bën më durushëm na bën më qendrushëm na bën më stabil na bën më më të, vju, më, më të motivuar me vullnet dhe ambicie andaj kjo është që pritet No, dëshojmë pët, ta ta shuajmë vetëm kureshtin. E çka kë mendon ti, Hoxh? E çish kë mëkon? Sa për kureshtje. Nuk është dita e gjykimit, nuk është bota tjetër për ta shuajtur kureshtin. Por është për të na motivuar, për të na dhënë vullnet, për të na dhënë kënaqi që mos të gjinzohemi para epshëve, por timi ne ata që udhëheqim epshin ton, që mos të poshtrohemi si pasojë e kërkesave epsharoke sigur e shumë njërë fatë kjecësht, i kanë degraduar, kan degraduar nivellet shkencora akademike, i kanë degraduar pozitat, i kanë degraduar detyrat. Pse? Pashka këti një epshi. Epshi ka pëshnu, e ka nënqmu, rob i epshit, po të kështë e qenë zëtri i epshit, do të kështë e me qenë dhe zëtri i njerëzve, do të kështë e me qenë i pranuar dhe i dashën të njerëz, Fatë këtë i sot njerëz, valahi, sakriviste më dha që i kanë bërë, i kanë degradu, i kanë devalu sakrivistat, përshka këtë epshet e tyre. Po ta këshin njoftë në mirë ditë e gjukimet, nuk do t'i gjënzoesh një epshet, nga se e dinë se është një ditë, ku kanë muknash me begati, nuk është kjo botë, ku ti kretë mund është me arritë. E ke një rëllë caktuar në këtë botë, e ke një mision, këtë mision djekja Pas të vje bota tjetër, vje gjeneti, ku jenë këne qëtë e pakofeshme, në gjenet s'ka haram, s'ka të daluar, ko me djepë Allah u gjellera nga të gjitha që i kërkan, do të mjaftojnë dhe përtej kësaj, s'ke mundësime i shqyëtzu. Ndaj, në japë një lej në gopsie, në japë një, një, një lej imuniteti përbalë lakbive ndaj kësë i bote. Njoja e botës tjetër, një lej shprese, se në qofë se hakun tonë, Te drejtën ton, s'kemi arritmë anzin kët botë. Kam oh një ditë ku i padrejti do të ulet në bankën e gjykatës që s'bëhet padrejt korr, do të ulet në një vend ku s'ka korrupsion, s'ka mashtrime, s'ka fshehje faktash, s'ka dëshmitar të rrajsëm, ngasë do të gjykon Allahu i, gjyko i gjithësisë. Zotul Jellalu ala, ai që është më i drejti, ai që është më informuar dhe më i njohur dhe më i dituri. A do i keni aspres? Kënabë shprejës. Sado që dikush bëmë pa drejtë. Dhe nuk ke mundësi, ke prëvu, ja angazhuja për pjekë, nuk ke mundësi menzirë hakun tonë, s'ke mundësi. Mosu dhe moraliza, mosu dhe shpra. Por jime shprejës në alonjën levala, së këmarë së shpejtja e ditë, ku ke menzirë hakun tonë. E shumë, e shumë dobitë të tjera shikundruar, që pritet të arrihen me njohjen tonë të botës e përtejme ku është shumë ngurt vallai për ti përmend të gjitha. Por unë sonte po mjoftohem me këto. Duke lutur Allahun të më ndihmojë që kjo nisme jona në udhëtimin tonë për të i botës së tjetër, për të botës së përme të jetë një udhëtim i bekuar për neve. Një udhëtim i cili fillimisht na jep për Allah një hap ndaj Allahut alavala, na shton dashurinë për Allahun, shpresën te, frikën ndaj tij. Na jep vullnet për të vazhduar, ambicie të larta që të i kalojnë epshet dhe kojqen për ngritën lartë në vlerat e larta njerëzora, një lej sabri dhe që në zhëmëria për ti të i kalujnë së provate e kësaj bote. Me, me ka që shikonë ruar, po e do fundë kësaj pjese, po e bëjmë këtu një shpudit e shkurtër dhe do rikëthemi për sëri inësha Allah me pyjtet e juaja. Andaj në ndesh një zotë i është për vleftë. Shikohes në ruar, urikthujem përsëri në pjesë në dutë të emisionit tonë dhe tashme numri telefonit është i shfaqër për mes të cilë mund të inkuadrojnë në emisionin tonë dhe pa umbur ko që nga koha e pauzës dhe të të të është një shikohes në pritje e inkuadrojnë. Urna? Hello. Selam aleikum. <coughs> aleikum, selam. A salam. mund të parësvejnë të ta pritje? Po urna, po të dëgjëmë. <coughs> uh, e kam një vojnë zbukëll dhe është pak si probleme edhe shumë shpesh po vëna nërvozën e ta. Edhe që e ditë që po himë gjëna dhe po më vimët që po i bërtas, nga njërën dëshkoj jo shumë, po prap nuk po më i me ndollë vetën, mundohë nga shumë sa me o dhe bullojnë në shëjtoni rëzim shpesh. Edhe ka ko kohë që e përmbaj vetën, po prap në këtë vetën e një pa nërvozën, po ditë që, sh, që shme ndallu që mos më nërvozumë ta se po më jemë gjëna. Po, po të të të nga mëspojim më dhina shumë e to dhe mëndet në pasë pasohan dhe sta më vanë. Së përsa është e vogër dhije të zizë nuk kamë shumë. Po, qëtër këtja? Këtja tjetër, nana jeme për në dohanin, dhe ndovë shpesh që më mdy pare me blje dohan. Po, në i fanë që nuk më në zonë pare se dohani është haranë në ti, zë më bërë pjesë dhinajit me zonë zotin. Po, a hin dhinajnë e se refozajnë të trasë. Po. Eve një pytje në së bënë. Në kanë vetë kan disa Ramazona pa inë gjinu. 5 ose 6. Nësë në shënë nuk e di. Disaj kom posë marës vje, këshkaç të tazanisë dhe zivanje. Ndësa disa tjeri kom posë parës vje në kohën kër nuk e konë ditë bletën e përte sotë dohek. Po, e tash që shmoj me i koncentru se për momentin e kam një vojtë dvogë dhe, dhe kam një gjinë. Qysh më i me i kompëndzu, përse am, am i folë të zote që nuk i kom në gjinot, qysh me reagu për, për më në folë të zote dhe am me në gjinot asha a kur, nëse më në ndë një këshirë. Po e qartë, e qartë e kur të më. Kallim djerës, ma të rejnë jelë. Se përket pyqës e parë se ki një vajshtë të vogël dhe përshka kësa ja është leveshme, provokon sabrin tën dhe ka një nuk i sabër të mjaftuarshëm dhe ndoshta sillesh jo mirë me të. ëh uh, unë kuptoj këtë si problem përgjithshëm. Interesant është tek njerit tek të, të gjithë ka humbur sabri. Jo që njerit nuk kanë durim me dëgjimin e teatrit, jo që nuk kanë durim me e kuptimin e teatrit, po ky durim ka folur me humbje për botë fëmijëve. Prindin ku ka sabër me edukov fëmin e vet. Nuk ka sabër me dëgjov fëmin e fë vet nuk ka sabër ndaj të metave dhe probleme që i shka këtanë, fmi ju ti që ti të retonë si kurse duhet. Kjo është probleme, vëllaj, vëllaj, vëllaj. Mirë, po, ne duhet, ka thonë përgameri së osërën, inne me sabëru, bitë të sabër, durimi a rjetë duke u angazhuan me qindrushëm. Nuk mund të mendojmë se, përshemullë natëm bimë me flejtë, dhe nuk kemi durimë, nësabat kurqojmë në kur karë durimi të, të krevatë jonë. Ska kësht nuk vje durimi si shpallje, por vje si angajim, për pjeku mundohu, angajohu. Në meni kur të vjen, në dështë ta një veprim me bo, ju qështë duhet një ragim, në dështë ta të pa modnëj në i vazës, lërgohu pëj saj, ullu, me rabdes, bënjë të zovebrime që në kam supe nga në meni, së rësëm që për mes tyne, të fikim të zjarin e, e, e, e, e hidrimit dhe mlejfit, që kjo pasaj në bënë me i te kalu kufit e dur E dyta, duhet që të dimë se nuk kanë fajë fëmijet për lodhjen tonë, nuk kanë fajë fëmijet për problemet tona, nuk kanë fajë fëmijet për dështimet tona, e që shpeshtë herë fatke që shumit se e prindë dhe ingarkojnë fëmijet të tjune, he, me gjitha këto, andaj baba dështë të në biznes dhe nuk ka ku të shfryet, shkonë shfryet në grunet ti dhe fëmijet ti atje, a po... Non, për shembull, aftan ku e diun ka problem me virrën e saj, dhe asoj sundi thotë diçka, edhe shkon hakmirr dhmitë e saj. Kjo është e padrejtë. Pse duhet më të paguë çmimin e shumë punimeve tua, fëmia jot? Dhe kjo është padrejtësi, duhet më ditë. Se ky zullon pastaj Allahu dënon për të. Dhe nëse ju si, i flasën vetës shto, me lenin Allah të mëdhenuar, do ta edukoj vetëm pak më dyshë. Pse duhet fëmia më të paguë smundjen tënde? Emi smut pa fëmia 2 vjet. Unë e kuptoj me koh fëmia i riton. A do të më kuptoj se je smut, je lut. Ai ai kupton i riturë. Po fëmia ni vjet 2 vjet. Qëse që ku I don't know, I don't love, I don't dashuri, I don't respect, I don't ngrohsi familja, ai këtë don. Ai nuk e kupton, ai je lutas, je lutti. Nuk e kupton ai je smut, ai nuk je smut. Ai këtë se kupton. Ai se kupton, ai ka probleme, ka probleme. Ai don't dashuri, këtë don ai. A të duhet që ta kuptoj drejt kër relacion? dhe mos të ngarkojmë të tjiret për problemet tona, mos të ajapim të tjiret të paguin faturën e problemet tona, smundjeve, dërshtimeve, e kështu më radhë. Edhe kjo është një sen, që menajnë që se vazhdimisht i flasën vitës tonë në përmiso gjenjë. Dhe e treta, në këtër tim që duhet të dhemë është, se ajo vazhdim se ka më shku në fist huj, do tjetë grua e një burri, ku e din të e ja respektona i burra po jo? Ku e din a, a, a, a, a, a, a e ndërën sa duhet, nështë a i po, po familje e ti jo. Bërë në spaku këtë periud që rrimë të këbaba i sajë të nënë, e sajë le të gëzën i respekt, le të gëzën i dashuri, le të gëzën i ngrosi familjara, nga se në qofë se e gëzën, vëllaj, kjo do të kënë dikim pozitiv, edhe në jesu kur bëhet gru e dikujtë, nën e dikujtë, e kështë më ratë. Por zakurisht ata që nuk kam pas Zakonisht të këtilit janë një anë ata që dhe nuk dinë mjë adhën dikujtet në këtë. Andaj në qëfë se, në qëfë se, në qëfë se dikush ka qeni privuar nga kja, nga dashuria e, e, e, e mjaftushme prindrore, nga ngërosia familare, dikush ka jetu në konflikte familare, ka jetu gjithë më në një ambient të tensionuar familar. E dinë sa është të keqë i kjo punë. Atër pëse, fmive tu ua përsërit storën e njët e përsërit docha ata të keni ambient tjetër të edukimit dhe të rritjes së tyrën. Edhe po dua, e ka të lut Allah Xhelaluhala, Zoti më ndihmu që ti jesh e përmbajtur dhe si duhet një nën e mirë për fëmijët e tuaj. Ë e dyta, nëna kërkon para, nënës nuk i ja para për sigara. Nëse nëna kërkon mi bledish katëter, bleja. Po pa ta mundsi. Kjo mëran mundsive. Qoft ushqim, qoft pije, qoft tesh, çu çka do qoft. Por këtu sëraja, është haram është ndaluar këtë bombard. Nuk ka mundësiunë me paratë mia me ta pish nitën tonë. Ismuj. Dokoj, se m'ndalen edhe feja, edhe arsýja, edhe edhe raporti, edhe dashuria, edhe edhe edhe emocioni këketu m'ndaluën me botë këtupun. Ismuj. Nga se është dëm i madh, ndonë kjo është e çarsëja. Dhe nuk hin gjuna, qoftë nuk ka para për sigora. Sepërkëtra Amazonë vetë kanë kalu, ata Amazonë që kelon me arsýje, do thotë Amazonë që kelon me arsýje sikagjeru për shkak kësaj zanisë gjithëdhënjes ata ramazona do të thonë i shpaguan për çdo ditë që nuk e ka xheru e ushqenie të varfër do të, të llogarit katë dy arush çmesator dhe sa ditë si ka xheru i shpaguan në ushqim dhënë fukarova ndërsa ata ramazona që si ka xheru si pasojë mosnjëse obligimet mos, mos udhëzimet ashtu më radh për ta penduat e kalla xella ola sinqerisht dhe pendimet që e shlyen të kaluarën Allahu edhe në mësmiri. E më qadroëm në të rifinatë yatër? Selamu aleykum. Aleykum u s-salamu wa rahmatullahi. Për jeshtë të më buë në bërë në bërëtje të adheshtë Allah, insha Allah, që në rizëllë në në në dihalë. Për? E vërëkë në adhëllë usmë e l'onë amrë al-ajan. Për? Nishëtë në vërëtë, Allah në aydhë, që në në në në në në në në në në në në në në në në në n Se të qoftë, dhe më thonë, unë e kam përmendë dhisërë se për qështë në emnave, po kemi problem që të komunikojmë. Nga se nga një për është transcripti, nga bimë, po mirem për bërime, ku e diku, nuk përni qërë kuptimi ka, andaj, për këtër nuk e kemi preferuar shumë që të pytemi për emna. Por se qoftë, pas që bërë e këtë pyti, Allah ju këzof me a djallë, ju mundësof që të keni djallë të E a janë është emën i mirë, nuk prishpunë, është emën i mirë që është me kuptime të ndryshme, do të të të një bukurije, hieshije, e kështë të më radhë, ndaj nuk, nuk prishpunë me janë gjitë këtë emëradhë. I më kadrojmë të rinuan të jetër? Ajo, më më më më. Më më më më. Fëllamu aleykum. Aleykumus salamu aftullah. Dhe që më do një për tje, e kam një gjihollë, e së më më m Dhe shkru t'i këmë në ati shka. Po e qartë, e qartë. Ne kemi folë disa ara për të qështi dhe kemi thënë se Haimalia nuk rëzidhje. Me i shkru thëmi i stan për këgjë, do të thëtë, nuk i bëndobi, për këmë rëzidhje. I bëndom mate i për edhe thëmi i stan dhe ty. Andaj nuk shkruat për të punë. Faktë që fëmiju nuk e me rëgjirë në nëstje, ka një problem, ka di shka. Dhe kjo problem nuk, nuk është fetarë. Por komunzit jet problem me shëndet sur. Çikohet pse fëmia nuk e, ka fëmia nëse është i lidhur me gjirin në nëse ti, është burim i vetëm i ushimit të tij qumështi në nëse ti, ka diçka pse nuk kemer. Ndoshta miku apo ndoshta ti keni më kontrollu, ndoshta ndoshta cilëtitë i qumështit ka problem, ndoshta goja fëmis ka problem, ka dhimbje ndoshta Allah alem çka mund të në pas. Ndaj duhet gjithmonë këtu këtu shka që me i këshyrë, jo me shku në Heimalia, që ka i bënë Heimalia, fmisë në kemergjinin, që ka ka lidhja Heimalia me këtë punë, jo të me shku, por me i shku këto aspekte që i përmanë. Dhe dyta, mirë është me i këndu fmisë, këra në vetjo, jo të me shku me shku, po e ki të mburuj e muslimanit, një ibrë i mburuj e muslimanit, e ki atje lutjen që i këndu të fmiot për mësyshë. أحسن لوتها تي أشكورت، ألا زن لوتها، موش ميالازو سورة الفاتحة، نوكا دين فاتحة، لزايا؟ أجينا بل إبرا، كابتين الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، يكن دان، يكن ننسورة الفلاق، كُل أعوذ بربي الفلاق رب، باسا يكُل أعوذ بربي الناس، يكن دان كتو، Themelin Allahu جلل وجه له nëse kanë një mësues apo diçka largohet me Lena vot manduar. Por ju, jo, ju jo me Himalia, nga sa Himalia nuk bën zgjidhje as për këtë punë, as për asnjë punë që njerëzit e pardoren. E ankuadrojmë telefonin tetar. Të të selam alejkë, kafsh. Aleikum selam, atullah. A bëhet abonet apo ndojmë? Po, ndojmë. Po, jall, falë, s'ka të ngjerrësh ora, mos të gjej ul familja, po totë. Shoh buka se sabah, i po i fol pes voke, është rastu vaksimile. Aja në bëHHHúke. Aja nga mini, aju Judži, aju si te të!!! Anju até nga kavtau jstefike se vos ka mesle vohada. Bhe të kuja meruat senurum komini, aju sij te to pëunetvarim ja te kesitnu, të kuva zo. Au vouha sa trejëti. Njäto het aju prise rejë su të ves treje mi. Bu... O eekë우j Sheerin dhe shala më aleyham Alter, l Nations n falarër ë, sa përkat pyetjes së parë, se, se, par, se falet dhe ka probleme, uh, familja nuk e kupton nëse bën zhurmë, nëse nëse për shembull ankestë e familjes janë në vend se quhet për sabat dhe bën shumë zhurmë mishëson ti, atëherë mos bën zhurmë. Ata tjerë që sjun mufoll, është puna e tyre. Po nuk duhet të më bëj zhurmë mishësu ti njerëz me zënë me çipë gjumit. Nuk ka kjo Islami nuk ka kën rregull. Prandaj në qofë se ankesët e familësht janë me venë, atër duhet gjali mu përmërsu. Tjetë i qetë, ka dole fale sa bajnë vetë, ose dërnë gjami në mjërë të qetë, dërnë gjami, më bënde djerën ka dalë, qelë djerën ka dalë, dhe dhenë në shpitone. Por jam e boshurëm, dhe në atë mazë ose që mirë shqesu familën. Dhe tjetëra, më nëmi o shqaru se kjo është obligim, tje ki për veti, gjithë kështë e ka pë me lejnë e latëmanu, në bëse që i largohat kjo problem. E dyta, pëse përket, dhe të të të kësë e këngës i ka dal, shikuës i përmen në disa qertje, nuk e di se i ka përmen në disa nga gjëlarët, ose e, nuk e di qëka ishte arsuja. I ka përmen, përshka kësë në mërështë në dretim të tyri, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n do të, të katapos sulme nga media të ndeshme të cilat u kanë shtrembruar fjalën, i kanë kërcëndur fjalën, që faktikisht shkaktojnë një fjalë pezmi e, mes e, mes e, gjematit popullit dhe Oxhallarës. Por këtë sion tu arrit, alhamdulillah, dhe foma Oxhallarës do korrit edhe më tepër dhe janë vaktëmirë më të pranuar në mesin e popullit. E suplik ti diellit që ka bëk këtë punë, kë, ky do të thot, un nuk e kam dëgjuar at këngs aty, po dashum ka muzikë për e kam lezuar tekstin që e ka shkru kjo djallë, është një tekst që ka në mesin e ti gjera të mira, por ka dhe gjera ju të mira, si kërse është fyria, sharja, përdërimi fjallurit të oltë, që nuk bëhë muslimonën më bëhë këtë mund. Ande unë them që kjo djallë nëse ka shkathësi, ka fësi dhe, dhe duke se ka fësi, dhe duke se ka gudzim të mirë me probleme shoqërore, të miret me brojtën e disa vlerave caktuara mirë është këtë ta bën me rrugë të planuara fetare. Jo në atë mënyrë as ato cilë ato gjeste, mënyra e prezantimit, padyshim se ato nuk janë islam, nuk janë fetare. Por padyshim se në nën teatër reagimi që është bërë nga disa çështë caktuara jap më kuptou se sa janë bërë të ndihshëm në çdo përpjekje që mbrohet Islami. Qoftë edhe me muzikë, qoftë edhe me art, me çkato që bëhet Ash bën një djeshmëri e shumë e lartë subhanallahu për ballë mbrojtjes së islamit. Edhepse, të ti, të tira, të tira, të muzika, edhe pse shokët e tij, në këngët e tij, ana ka treguar të tjera që dëgjojnë ato muzikë, por durat një fjalë edhe më denigrues, edhe më poshtrues, edhe më fyys, dashkur shtet për këtë punë. Dashkur nuk e ka çon kukun për këtë punë. Të ardhen njerëz që i mbrojnë ato vlera dhe akuzojnë dikën që padrejtisht po na trajton neve muslimanëve, atash u shbë buja e madhe se vallahi kush po që nërënë pasti, e kush e kamësu, e që ka kja, këshme rrath, andaj, me nëjse, edhe kja këngë që ka dal, e ka qitë në pah, dhe redikon, shqecimin e shumë islamofobëve në këtë vend, të cilët, pa dushim, nuk po mund dhe më upajtu, po kanë problem më upajtu me realitetin që është dukë u kryu vazhdimesh në Kosovë. A e realitet për thëtë se këj popull ka vendos me vazhduqet musliman. A e realitet për thëtë se rinje e këti populli për kondër shumë dukurive negative ka vendos t'i këtheje gjamijeve dhe gjelarve. Kjo e realitet që po kriua dhe është nëritja sipër. Po fatë këtës është, një kategorije caktuar njerës të paktin e ta nuk po kanë mundësi mu pajtu me këtë realitet. Dhe si revolt e këti mas pajtimi pastaj po bëjnë veprime, fatë këtës është, po e, e, e fyjnë vetë në ty në maspare, po e nënqmujnë vetë në tyre, që po binë dirin në atë nivell të olë të shpifjeve, të akuzave, të një jo profesionalizmi gazetarësk, medial, intelektual e kështë më ratë. Andaj edhe, edhe kjo që ka dorëzotit me muzike, me një dalet një, një dialit, ka qitë në pa shumë gjora që fatkecesht shumë nga njerë nuk pojë kuptojnë dretë si kurse duhet. Andaj kjo dialit duhet që të rishikon edhe një herë mënyrën e prezentimit e ti para publikut, dhe duhet që të shrujtëzën këtë gudzim që e kasi kjo gudzim, dhe të shrujtëzën gjithashtot këtë afci për të përpilu kësi tekstesh dhe kësi fjallësh, pa fyrje, ju ato të fyrjeve dhe sharjeve, pa ato, por ka aty gjëra që në të mire, interesonde, të shrujtëzën që ta perfekcionon edhe ma të e për këtë shkallësi dhe afci që të bëhet një mbrojnës idejnë i vlerave, vlerave të mire të islamit. Kjo është ajo që mund të them për këtë punë, sepse ka shumë këtu detaje të tjera, por mos ia marrim kohën edhe të tjera që janë duke prit në linjë. Po i mkuadrojm telefonatën e radhës. Alla, salamu. Aleikum salaam. Aleikum salaam ورحمة الله. Unë uh, huj deshta më dëbëllni pyetjen, çfarë do të më pish. Po ornaulla. Ë, uh, unë në shejtanit mallkuar, kur e ka pardon Zoti pei qiellit. Çka, ç'ka me kërkesat e tjera? Shketon i s'ka pas kërkesa. A e ka refuzur kërkes në allot, të zë gjithë. Në refuzimi i ti, ndaj kërkesa allot, për t'i bësë sejtë adimit, ka shkaktu që a i të dëbohet nga mshirë allot Gjellewala dhe të jetë i malkuar përjetësisht. Nëse allot Gjellewala e ka urnuar që t'i bësë sejtë për ullje, por jo për ullje adhurimi, për përulli e respekti dhe ndërimi, kësoj kriese të privilegjuar, të ndërruar nga në Allah të zhujan, njëriut. Dhe e ka refuzur këtë kërkesë, dhe Allah u Gjalluaj ka dëbuar. Allah u Gjalluaj ka dëbuar dhe e ka përjaqtuar nga mshira ti, përshka kësa ju të rguar mendje madhë dhe refuzurur në Allah u Gjalluaj Gjalluaj. Uh, kemi të lënë të të njënë këtëruim? Urna. Salamu alaikum. Aleikumussalamu alaikumussalamu Po që kam di pyqe një halën e kam djali në kam dështë për më djeqar kualet për shkona marqipon kurani dhe ton den gafit njësën e kurani të den po diska po më brengos një që shkon për një hoqe dhe aj hoqa dhe të aj qatot aj hoq qashtot tjert i, i ndëgjën edhe juve dhe të hoqebatir posot Në ato, ajë që asot tjetër qka. Ajë e ka, po emë një së më këndohet, po emë në bjerë në zishtë nga ka tërçukua, që ashtu diqka. Po. E zë ty tjenë tjetër, ashtë asht mirë që i vëqë orientohet, vëqë të qaj hoqë. Po, po, po. po e qartë. E zë ty tjenë tjetër, dhashma me ditën, na femë në shurina me qitën. Po. A na lejohet me leku kuran. Po. Këti hoxjalarë po të në që nëzë banë, ushte në ndalunë, po unë e kumë vada njerë kisë që gjithë. Po e qartë e qartë. E kumë së nërë të laur e këtu. Se përgjët pyqës parë, alhamduleullah, kjo është një meti madhë me pas një djalli këtë mosh, që është mosh e rëzikshme, mosh e adoleshencit e pubertetit. Edhajnë këtë mosh tjetë i drejtuar ka Qurani, ka Namazi, ka hoxjalarët, Afortë që shikon tani hojën e pëlqen, nuk ka të keq që kjo për dherëso, për dherëso kjo nuk ndikon që të largohet prej tjerëve. Për shembull, nga njëri i njëri ka një hoj të preferuar, atë Mirë po, të të e ndëgjon. Mirpo, gjatë ndëgjimit të këtij hojë fillon me idar të hojëve të tjerë. Kjo është harimat. Dhe ai hojë mban se mos m'ulidh me këtë hoj, por m'ulidh me të vërtetën. Dhe nëse nëse i shfaqet argumenti dhe vërteta për hojë tjetër Ti gatshum edhe hoqës vetë ato që nuk është mirë. Por në çufse lidhe me një hoj, taj, shkakton një lloj fanatizmi dhe një lloj alergjie ndaj disa hojllarve të tjerë, atër kjo është e keqe. Do të besoj që çdo njëri që është hoj nuk e edukon xhamatën e tij këtë frym. Nuk e edukon xhamatën e tij në urrëtitjen dhe largimin nga hojllarët e tjerë. Nuk e bën këtë punë. Atajon nënë që tash <clears throat> Nuk po di të cili hoxh shkan as çka shka bën, po nëse ai është hoxh dhe nëse ai është domethën i kualifikuar dhe i shkolluar, me len Allah të komë mësumir apo. Me len Allah të komë mësumir. Por thash, nëse vrejete gjon një lloj fanatizmi dhe fillon djali pastaj me fol për ogjëllar të tjerë se ky s'e ka qelluar, ky do të gabojë, ky ka devijuar, atërmendon se atërmendon në këtë rast bëhet fjalë për një pon një situatë serioze që kanë ojë të ndërmjetme hapat që ai djalë të ketë mundësi të përfiton edhe nga ogjellonat e tjera. Nën tjetër, nëse dëgjojnë ogjellat e tjera, ska pengesa, e ngonat, e ngonat, por e ka këtë më të preferuar këtë skop problem. Të. Këtë skop problem, por një hojë, ti një dhe vetëm në skop tjetër. Dhe këtë tjerë mund të ngabem në momentin ku nuk po ai ton me këtë hojë, atër kjo është fanatizëm. E kjo është një ekstremizm i rëzikshem që nuk duhet nuk duhet të bimë në te Allah dhe mas mire. Se për ketë ledzimit të Kuranit uh, uh, nga në e femrës me ciklë mësural, këtu jënë dy gjera. Ledzimi i Kuranit përmendësh dhe ledzimi i Kuranit me Kuran hapur. Se për ketë ledzimit të Kuranit përmendësh dhe me përmendë Allah në Gjallahu Ala këtu do tëtë pa kurfar problemi dhe pa kurfar dërime është elejuar. Problemi ës se kur femra, e cilë është me cikël, e kapë Koranin ndorë. Dhe do në me lezu, Koran duke e pasë Koranin e hapur. Dhe me duart e saj e prej Koranin. Këtu o problemi. Dhe shumë nga djetarët e ka ndaluar që i grua e me cikët të prej Koranin. Por ka dhenë qovë se do mështë dhe, dhe kanovi me e prej Koranin, atër e li të bënë këtë me një loj, me një loj, qërqafja, apo pëshkirja, apo një loj, dhe më h nuk jam mundson ta prek quranin drejtpërdrejt. Në këtë mënyrë lexon. Ndërsa disa të tjerë kanë thënë se nuk ka nevojë, do të thonë gazet vetë kopertinat e Kuranit, janë ato që pengojnë që të prek drejtpërdrejt në façet ku janë të shkruara ajet e Kuranit. Unë mendoj se kjo çështje është një gjë s'ka më ngushtuar tepër. Femrën me, me cikël menstrual nuk bën më ndalun nga lezimi i Kuranit. Kështë ka shoqëra që cikli menstrual i zgjat 10 ditë. A 10 ditë e Kur'an mos më lezoa që ka për një musliman dhe dhëdit për Koran? Lezën Koran. Lezën Koran. Edhe për menësh, edhe me Koran hapur. Në qofë se i duke që disi si me ciklën me prej Koran, së prej shpunë, bështjelë me një përshket lezë, por lezër Koran. Nga se ciklën mesural është një sprojë që ka godit femërën pa të shirë nësaj, pa kërkes nësaj, dhe largohet gjithashtut në kone caktuar, ju kur femëra d për dalim nga, për shembul, rast i gjunër lëkut, a i në mullo kur dan? A i skarës i mërzu kur anë, për shembul, gjunër i papasër, nëse mund mullo kur dan? Nëse kjo gjendje nuk është e këfemra. Nëse femra nuk, nuk, nuk, nuk, nuk vëllën nga dëshirë e saj, sës gjatë cikli. Dhe për diri së është e detyruar të këllënë për këtë gjendje, dhe nuk ka zgjidhe tjetër, nuk muna e të latë pasurit kura e dan pasohet nga cikli menstrual, atëh kët rast padyshimse provimi i saj nga leximi kuran do të ishte patrecisë. Provimi i saj nga leximi kuran do të ishte patrecisë. Prandaj nuk ka problem me lez Kuran. Për për mansh do të nuk ka pikë dileme, por për më mbajt, atëre, në çuf se nuk të mjaftojnë kopertinat si pengjes mes duarve tuaja dhe ajet vetë Kuran vendosni peshkër në të, ose vesh dorza dorën tënde dhe lexo Kuran pa problem inshallah. E inkuadrojmë telefonatën e radhës? Da, dhe u minë Roma. Minë Roma. Një përshëndet. Po, urna. Uh, kam një përgjurën e të mundet. Po, urna, për të ndëgjojmë? Uh, kemë pos një këshike, se kemë pos asë forënë të fërës, edhe jam kujtës për ta vëtë vite. Po? Mas nej... A do ka qenë me në smungjet ka të djerit. Po, prapjëm kujtës për me te, djerit dë më thonë ta s'ka vdikë. Po, ka orë më prave dhe prej Amerikës, për dhe mujin e fundit dë më thonë, më ka thonë që s'ki nevoj marë të në kujtës në ta shëveqë për ta. Mm. Mu më ka me të shumë e ratë që në momentin e fundit kër të avdikë, s'ku më konë jo, ofërsojna. Dhe dvite që e kam këshyrë, ato të, të më thonë që kur s'kam me të kërkon heq. Edhe atë nuk nga ka fërë në më dëru, po edhe dyqysh më ka bu një farë brengë e se a e ka t'it një lafë që djoja se kam shpunë për pasurin e saj. A kërëdojsh nuk kujdes për te, asë motër, asë vla, asë kërkosh nuk kë kujdes për one. Ditë nga të kom nga i të metoj për gjithë shka ku marë për mi veti, për dhët e kom bëg të, a më kemu shumë ka brengot që pse ka thon atë las, e doshta me di të juve, a, është kjo se vopë që e këmë këshyr, a, këmë hynë gjëna diqka, edhe asoj kurë që e bëj hauat, për që të pjartë që e ka thonë. E qartë, e kuptu me qartë, e qartë. E, pa dushim se mu kujdes për njerën e smut, për njerën e vjetër, është nga veprat fisnike, nga veprat që ka se vopë të malë, dhe që nëresht në bazë avdëtorë, se kjo obligim familial, se këtë afër, është kuishiujt është diku i largët, duhet më kujdes për të familja e tij, por ja ata s'kan qen pranë soi dhe ti e kujdes për ta. Dhe kjo është padyshim vëllai një lloj manifestimi raporteve të mira që keni pas me vetë. Dhe mendoj gjithashtu është edhe një manifestim i një edukate të mirë që duhet ta kemi njëri me tjetrin të kur jemi fëqin, kojëshit të e një të të të të të. A të që ti e ke këqyër dhe e kërëzit për te, si kur që i përmende, e ke pas për Allah, për Zotën e ke pas, për as një në të rës të të të të të të të, atërë në qovë se e kebo për Allah në gjallë e huala. Ti ki me marrë shpërlimin të këllahu. Nuk ta hubë se apën të këllahu gjallë e huala. As në këtë botë, as në botën të të të të të të edhe atë punë të mirë nuk të ahub zoti, asë në këtë bot nuk të ahub, asë në bot në tjetër. Nga se këto vje prafisnike, se va për të tjune edhe në këtë bot, fitot edhe në bot në tjetër. Faktet që aja ka arë në këto para gjukime dhe të ka pengun nga kujdesi për kojshikën tënde në muajnë e fund të jetës e saj, duke pretenduar se te ke bërë këtë me qëllim të përfidimin nga pasurje e saj, ty mës Njerëzit mund të paradyxojnë gjithçka, mund të thonë gjithçka. Ti mos u shqetëso për gjëpun. Ti duhet të jesh e kënaqur dhe e lumtur që Allahu të ka dhënë sabër, të ka dhënë durim, dhe të ka mundsuar që me fitunin e seot të madh, sikur është kujdesi për të smurën dhe për kuçiun. Kjo është mirësia e Allahut që ne lavdërojmë. Kjo është begati. Dhe kjo duhet të mëkon ngushëllim vet. Dhe kjo duhet të më jë në qetësimet. Fjalët e njerëzve nuk duhet të marr maton nga sa to nuk ndalen, nuk ndalen kurr. E inkuadroj telefonat e Rahdos Selam aleikum Aleikum salaam rahmetullah a ti shpuna me di dy namoze drek anave i kandin a muna me li vstiti im drek e i kandin op a po me naj ishorzu ose kujeka ko ma tush dhe edhe a, a duna me bo nje E që është nga me bojnit, pyke, pyke, ty pyke është, a më ka më dhënë për stekën me lëmi, pyke, të rejtë është, a më nga më dhënë me së kumave dhe dhe shumë pa pajtot. Doke, pyke, selam aleykum. Aleykum, selam aleykum. Lidhje në bashkim mes namazëve lejohet në situata dhe rrëthone specifike si kur që në kamësuar me këtë pejgamberi sërëllahu a.s. Në qovë se njëri u është në ullëthëtim, atër e bashkimi dhe shkurtimi bëhen bashkë. Do të tëtë, në musafiri ullëthari e shkurtën amazën, drejkën e bën dyre kate, i këndin e fal dyre kate dhe jacin e fal dyre kate, sa bajnë betët dy dhe akshamin betët tri. Ka nevoj gjëtët ullëthimit e ti, për situatët saktuarë që e i kalënë, me e falë drekën me i kindin. Atër e falë drekën dyreqatë, jep selam, dhe qohet e bë njëtë me falë i kindin, dhe e falë edhe i kindin në kone drekës dyreqatë, dhe jep selam. Apo e falë drekën dhe i kindin nga dyreqatën në kone i kindis, nga se nuk ka pasmën si me e falë drekën në kone vetë, atër si dhërë i lejoat me e shtu në amazën drekës deri në kone i kindis, Në pason e kuni që i diskutin kuaj kinit e bashkon drekën dhe i kinit dukë ki i fal dy nga dy. Kjo kur është musafir. Kur është udhëtar duhet. Kur është udhëtim. Dërsa në rasti se pasivi që kur në vendin e ti ku e fal namazin e plot. Atëre ky nuk lejohet me shkutu namazin. As ses. Njeri për shkak të smut. Nuk ka mundsi për çdo vakm u çu u fal. E ka vështirë me or abdes. Ka vështirë me dretu. Ka problem. Ismurë është, smurë e të ronë, atër e lejohet me bashku në mazën, dreken me i kindin dhe aksham me asi, por nuk e shkurtan në mazën, ismurë nuk e shkurtan në mazën, ismurë vetëm e bashkan, nga se shkurtimi në mazën është ekskluzivisht, i lejuar për ullëtarën dhe për asken tjetër, vetëm, ismurë e bashkan, por nuk e shkurtan. Dhe gjithashtu të tjeret, që janë situatat saktuara, lejohet me bashku në mazë, si kurse për shambull, mjeku që ka nevoj të futit në operacion. Të operacionin ti zgjatë 6 orë, 7 orë, dhe për këtë 6 orë i i kënë mazë, i i këndia, së në të falet. Ata lejohet që për operacionin me bashku në mazë, së përshomë drejkë me i këndinë, osa kësha me jatësinë, dhe të futit në operacion. Andaj, vendalia nuk e shurë të na mazën, por e bashkanë kur ka nevoj. Në situata doon të... të, të Po saqme caktuara që me dë vërtet ka arsë që i fetore me e bashku. E falë drekën këtë reqate me njetë me drekë. Jebë selam, pasta ingritet, bon i ngritët, bëni kamet dhe bëni njetë me falë i këndin. Këtë mund të bën edhe në kone drekës dhe këtë mund të bën edhe në kone i këndisë. Edhe akshamin me jatsin, mund të bashkan edhe në kone akshamit por edhe në kone jatsinës. Do të atë mund të bën bashkim para kohë dhe bashkim pas kohë. Do Para kohë drekën me ikindin, ngasë gëndin e fal para kohë. Dorsa pas kohë drekën me ikindin në kuën e ikindis, ngasë drekën e fal në kuën e ikindis, kjo është pas kohës së drekës. Dhe e njëjta vlen edhe për akşamin dhe për përjasin. Këto janë rregulla që vlen për bashkimin, por nuk duhet ta keç përdorim këtë lehtësi e të bashkojmë namazin në një në vendin e vet. Ju kur duhet? Prandaj duhet të kemi frikë Allah xha lewala, qase namazi falet në kuën e vet, datë është obligativ të falet në kuën e vet. Por sheria ti Ço vihen nga i gjithë mëshirshëm, ai që na ka lehtësuar në mos të madh durimin ndaj tij, e ka paraqodhe këtë citat se mund të kalojmë situata të vështira ku e kemi rënë ta falëmozimun ku ne vet atë leuhet bashkuet drejt kam i kidi, po nuk leuhet mbashkuet i kidia me akşam. Ngase nëse Elena i kidi më fal pas akşam, atë kjo është kazë, kjo erdhe pi vaktit dhe kjo kosht, po duhem një shkiele që nuk duhet, nuk duhet më të bë as as kosha po të. Enkuadrum të natën e radës. Salamu alaikum. Aleykum, salam. Salamu alaikum. Hoqën e herë që, që vëtër muslima, e që i fali 5 vahësë në amazë, po, po, në, kur të falë në, kur të trëtë hoqë a zonën, unë të të herja pëllëaj e falë e dhëne. Po. A, është gjëna si falë në bëra me hoqën, dhe py tje dhëtë është, kur të këmë aftes, në i pëshi hundë këmni, si të i pëshish hundë e prishë a Po, a shoh. Në shoh. Në përkatë pyetjes së për për se parë, se si thirr e ezani, ti fal namazin është në rregull. Qëse ezani është shenjë se ka hyr koha e namazit. Është shenjë se ka hyr koha e namazit. Prandaj, posa të hyr koha e namazit, ti nuk ke nevojë me prit dizo të falën burrat xhami. E fal namazin kur nevet. Nëse ti nuk je kur falidhje me gjemotën në gjemisë. Ti ke lidhje me kohën. A ka i kohën falësh? Po sa të finë kohën falësh. Andaj edhe ka desa namazë që e zani thirët më vënë se që si namazi, i në kohën. Sikur së namazë i i drejë kështë i sabahot të këni. Pa shamu tash doa tëmë jonë kohën në Ramazanit. Në shumë gjemija, e zani thretë më vënë se që i në kohën e namazit ku ana muzabit pakmerit. Atë ne çupsi jemi vërtetuar se ka iku ana muzit, edhe pse s'ka thirrë zani, saktuara, për azhjet të caktuara bën me fal namazit. Për shembull ti e merr takvim edhe është atë se drej ka hyrë për shembull 19:50. Ndërsa zani thret në orën 12:00, don 10 minuta pas hyrjes së kuas. Dhe ti ke nevojë me fal namazin posa tin kua. Por është kjo obligime të tjera që më në punkë më ushtuk, më dalj kur ne këto rreth andaj falesh posa të hyn koha. Prandaj nuk është namaz i ndërlidhur me namazin me xhemat në xhami që bëhet. Për shkak se si ti si femër nuk e ke obligimin të dosh në xhami. Për shkak të kësaj, e fal namazin posa të fikua. Andaj nuk ka të keqë me të fal namazin posa ta dëgjosh ezani këtu është në rregull. E dyta, kur ke abdes me i pastru hundet apo edhe vesh edhe me kruvë vesh apo me i pastru vesh, kur jo ska të keqë këtu dhe nuk e prish abdesin. Fryrja hundve nuk është pregjërave që e prishin abdesin. Nuk është e as pasrimi i veshve, nuk është pregjërave që e prishin abdesin. Allah edhe në mësë mire. Dhe e inkuadrojmë pytën e fundit përsonëtë. Alo. Urna. Mimrama. Mimrama. Pakmajëve të njëra një pytje dhe që është jesë ledimit koronit gjatë kohës të glitë e mreve. Po. Po. Uh, ë do kurse përgjigja ishte uh, për ë bën me, po si si uh, uh, uh, me lezu përmendës, e nuk bën me lezu kuran me mar librin e Kuranit në fasul dor, apo Po tregom si e ke kuptuan, ta tregoj pastaj si kam thënë. ë Domethën, ë bën familja Jacos ciklik me lezu Kur'an përmendës, e nuk bën me lezu Kur'an me mar librin e Kuranit në fasul dor, apo Jo, thash lejohet edhe me mar në dor edhe pëse disa djetarë kanë preferu që të ketë një loj pengese mes duarve të sojë dhe kuranit, si kur së është një pëshkira, po qarqafa, po dorza, që se okay, këtu i ka, s'ka pengese. Për, për hirtë dhe gjurë dhe, a ka mësime në skjarua qëka është qënësore të kuranit? A është skjallët të kuranit, a po materiali, materiali i librët, letra, ashtë e rëpësishme? Po e qartë, e qartë, po e në qartë. Po. Po. kritika kolide me Kur'an është e rëndësishme për neve. Edhe pse pastaj në rëndsi dallon. Për shembull, më rëndësish leximi. Por kuptimi është më më rëndësish. Por më më i rëndësish kuptimi është të punuarit me të, gjikuarit me të. Por fakti që qencuare nga Kur'ani është me punuarit me të, kjo nuk e nën vlerëson leximin. Dikush më thon për shembull, çka qencuare nga Kur'ani është? Me punuarit me të, kjo nuk e nën vlerëson leximin o dhe me punume të, atër përboj kam e lezun venet në dyta përshamut, se lezimi së më rëndësi, jo, e lezimi, gjithë që ka që ka të bëjmë kuranër të shenjtë, mirë po dhe Allah në shenjtë një pasla, të me marë një fletë kuranit edhe me e qky, si kurse e qky në gazetën, a është njëjtë? Në ka njëjtë, një, ose me marë Allah në rujtë, fletë në kuranit edhe, me shtre në toke me shkel, a një si Në emërë të asaj se qënësora është me punumete, me lizumete. Jo, krejtë që a ka të bëjmë kuranë është e shajtë, krejtë është e shajtë. Andaj, edhe djetarë kur kanë folë se a bënë me e prej Kurani në gruja e me cikre apo jo, e kanë pasë përshka këtë shejtnis dhe respekt të Kuranit. Dhe kjo vënë edhe për burin e qëri mund tjetë në situatat të gjunublukët i pa pasër, pas mërdënjeve intime me gruane ti, apo pas ejakulimit në ëndër që mund të ndodh, apo është i pa pasër, duhet mu lapë e simtari, me morë gusull. Në agendje, nuk banë me kapë Kur'anin, si pas mendimit e shumë djetarve. Nga se është një situatë që ti nuk, nuk i pasër, duhet mu pasëru me morë Kur'anin. Kjo është si shenë, respektit dhe mëndrimin ndaj Kur'anit, ndaj asoj që është në Kur'an. Pra ndaj edhepse, do të tëtë, ajo më erëncishme në Kur'anin është kuptimi ti dhe zbatimi dhe praktikimi dhe gjikuarit me te, Kjo nuk nënkuptan se pjesët e mbetura të Koranit nuk kanë vlerë dhe nuk kanë shetni, absolutisht. Nëndaj, respektuot Koranet, pse thashon, për vetën ti ime e thash, kopertinat e Koranet mund tjetë një aftushme, që të pengojnë prejkin e drejt për drejt të ajeteve të Koranit. Por, ka nga djetarët pëllat, që kanë thënë jo, nuk mjaftojnë kopertinat, duhet këtë edhe një pengjes, si kur se thash me marë me mështime për shkerë, në shën madhrimit të Kuranit andaj kur e kur e kuam mësonë, lajmi pastaj që është censuar kuptimi praktikimi, nuk është përgjies cikli menstrual që gruaja talizon e kupton Kuranin. E bëson thash, mendoj për e, për rëndin time se e preferoj mendimin e dietarëve që thon se nuk ka nevojë gruaja me cikël, ça derën këtmos ti et e kujdesshme për prekën e Kuranit. Nga se cikli i saj menstrual nuk është në duart e saj. Dhe fakti që gjendja e saj është e gjendje e pa papastër, kë nuk e kupton se duart e saj janë të papastër. Ado ja nuk bën mufal, nga se është e papastër dhe si e till namazi i saj nuk pranohet. Nuk bën magjëru, por leximi Kur'an lejohet. Lejohet, por kjo nuk do të thot, nuk do të thot se nën vlerësohen fletat e Kur'anit ose ose kopjiet e Kur'anit, ose ajo që kombranën Kur'an shkruar Ka së të gjitha janë të shenjta. Edhe shkrimi i tij dhe fletët e tij, të gjitha këto duhet t'i kemi kujdes. Por a është kjo fundi i shehnisë ti? Jo. A është kjo censura e thelbi Kur'anit? Jo, patyshëm. Censura e thelbit është, do të thotë, ë uh, puna me të, gjykimi me të, kuptimi i tij. E kështu më, kjo është censurë. Mirë po, të nuk jasbej shenjterin edhe të faqeve dhe fletave edhe të shkronjave të Kur'anit. Allahu në luqizut gjellera të e ushqen zamër të me më madhri, me më madhrim dhe Allahu gjellewala dhe më madhrim dhe i fesë ti, Quranit dhe sunetit pe i gambeni sër Allahu a.s. Allahu gjellewala mundësov që ta njohim drejt fejnë Allahot, ndërtoa dha që filluam të flasim për te ditën e gjykimit dhe botën e për tejme. Dhe si kur që apërmenda në fillim, pa e për fundemja të shikonë ruar, kemi filluar që të flasim për tejme në qëka thot feja, për botën e përtejme, për botën tjetër. Dhe sot falem për disa pika që ne e shfaqin, dobin dhe interesin që i kemi për të foljë për këtë tim. Dhe pse ka shumë pika tira, son të umjaftuam me ato që i kemi përmend. Në mundëson të njohim Allahun, në jep vullnet dhe ambicje, në jep sabër dhe që nëshmëri, e të tira që i përmendëm dhe të tira që do të i përmendim i shalën e takimet e adhshme. Dera de tjerë meç në kujdesin e Allahu xhël lahuala dhe mëshirën e Tij. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. <tang>